الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده وحبيبُه ورسولُه أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسِراجًا مُنيرًا لينذِرَ من كان حيًّا ويحِقَّ القولُ على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهُدات المُهتَدين وسلَّم تسليمًا كثيرًا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ Ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yashudun sadaqa Allahu lazim. Draga bracio i cijenjene sestre neka hvala i zahvala uzvišenom Allahu tebareke ve teala ineka salavati selam na njegovog posljednjeg na odabranijeg poslanika miljenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu učasnu porodicu na sve njegove ashabe i na sve one koji ga slijedili do sudnjeg dana Govorit ćemo, inša Allahu Teala, o jednom važnom segmentu Islama, vjere. občenito, u svim vremenima, na svim mjestima, koji treba da praktikuje svaki musliman. A taj segment vjere je posebno važan u mjesecu Ramazanu, zbog njegovog rahmeta i njegove svijetosti, kod uzvišenog Allaha Tebarekeva Teala. Ovaj segment vjere, o kojem ćemo danas govorit, braćo i sestre, Mnogi muslimani, pa čak i mi koji vjeru živimo ili nedovoljno svatamo, nedovoljno dobro svatamo il neozbiljno pristupamo tome. Govorit o dovi, Allahu te bareki wa ta'ala, o onome što je vjernikovo oružje, odovi koja je ibadat. Odovi koja znači priznavanje gospodarstva uzvišenog Allaha Đalešenu. Koliko smo, braćo i sestre, puta svakog dana u prilici i u potrebi da molimo Allaha. Pa u nekim našim ovodunjalučkim potrebama tražimo ljude koji će nam pomoći. A još je više onih potreba koje nam ljudi ne mogu i želja ispuniti. Pa dižemo ruke svome gospodaru. I molimo Allaha tebareke veteala. Gospodaru daj nam, gospodaru povečaj nam, gospodaru izliječi, gospodaru sačuvaj, gospodaru uputi. Jer uzvišeni Allah, djel lešenuhu, kaže Ja, ejjuha nasu, entumul fukarau ila Allah. Wallahu huvel ganiju alhamidu. O, ljudi, vi ste sirotinja. Vi ste sirotinja. Vi ste potrebni Allaha dželešenuhu. I siromašni, i bogati, i lijepi, i manje lijepi, i imućni, i uticajni, svi imaju ik stvari danas gdje su u potrebi da mole veliku silu u svoga gospodara. kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala wa, wa iza sa'alaka ibadi anni fani qrib akadate moi kada moji robovi upitaju za mene reci ja sam blizu Šejhul Islam ibn Qayyim rahmetullahu alayhi kaže da je pet povoda ovog objavljivanja ovog ajeta pet razloga zbog čega je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet koji govori o dovi o dovi govori Pa kaže između ostalog jedan od tih poboda jeste da su ashabi dolazili poslaniku sallallahu alaihi veselam i govorili ja Resulallah šta ćemo raditi da bi nam bili oprošteni naši grijesi dok postimo šta treba da činimo, kako da se iskupimo za te grijehe pa je uzvišeni Allah objavio be ida se eleke i badi anni fe inni qarib kada te moji robovi omenju meni upitaju reci ja sam blizu Pa Allah poslao u poruku da treba da dovimo Da ga molimo Da ga molimo I kaže Ibni Kesir Rahmetullahi aleyhi u svome tefsiru Ako pogledamo kontekst Ajeta oni ajeti prije ovog ajeta i poslije ovog ajeta vidjećemo da se nalazi između ajeta koji govore o postu Ajet prije ovoga govori o postu, ajat poslije ovoga govori o postu, pa kažeš Ibnu Ibn Kesir, rahmetullahi alihi, kaže ovo je dokaz da je ovo ajet dove koji nam skreće pažnju da treba svaki musliman svakoga dana i svakoga iftara i prije i poslije u odabranim trenucima da dovi Allahu Čelešenu. Uzvišeni Allah nije bez razloga objavio ovaj ajet, Baš između ajeta koji govore o postu. Ujib du'vete da da'i idha da'an. Kaže Allah dželle šanehu dalije. Odaziva se molbi molitelja. Allah se odaziva mojoj i tvojoj dobi. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilži Imam Tirmizi koji god Musliman od Allaha nešto zatraži, a da to nije grijeh, ili da nije kidanje rodbinskih veza, Allah mu dadne jedno od troje. I zapamtimo, braćo se sestre, ovo, jer mnogi muslimani dove kaže nema od ove ništa, nije se primila. Kaže, Allah mu dadne jedno od troje. Prvo je da mu Allah primi tu dovu. Drugo je da mu Allah odgodi tu dovu za sudnji dan i da mu taj sevap bude dat kad mu bude najpotrebnije. I treće je da mu Allah otkloni neki od belaja. I zato, i sestre, dova je znak imana. Kada mi molimo za neke svoje dunjalučke potrebe, obraćamo se jelde, ljudima za koje vjerujemo da nam mogu pomoći. Da nam može srediti ovu ili onu. Da može izaći u susret, da nam može riješiti neku našu potrebu. Obraćamo se ljudima u čiju, u čiju moć vjerujemo. Pa tako čovjek kada se obrati svome gospodaru vjerujući, da je on jedini taj koji mu može riješiti njegovu potrebu i njegov problem to je znak vjere i znak imana u čovjekovom srcu i kaže Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem u hadisu kojeg biljež imam Ahmed i imam Tirmizi salasetun tusteđabu da'vetuhum trojici Allah prima dove imamun adilun pravedan vladar vasaimuhine juftiru dok posti pa dok ne iftari wal mazlumu i onaj kome je nepravda učinjena i rekao je Allah jale šehnuhu pomoći ću te pa makar malo prošlo vremena la ensurenneke walau ba'dahin i rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg bilež mam tirmiz imam i brmađe kaže Allah je blag i Allah je stidan Kaže, Allah se stidi vratiti ruke svoga roba prazne nakon što mu čini dovu. Stidi se da ih vrati prazne i očajne. Draga moja braću i sestre, Ramazan je mjesec postača. A postači su ljudi kojima se Allah stidi odbiti dove. I molimo iskreno, i molimo Allaha skrušeno... I molimo za sebe i za svoje porodice I molimo za muslimane I molimo u odabranim mjestima I molimo u odabranim vremenima Kao što je mjesec Ramazan Neki će ljudi kazati Allah džele še'nuhu Ja dovim, ali mi Allah ne prima dovu Haman mi Allah nije primio dovu A baš tada, brate moj Allah prima tvoju dovu Treba da vjeruješ da baš tada Kad ti već gubiš malo onu nadu da Allah prima tvoju dobu. Jer je došla hadis i kucija u kojoj poslanik, a.s.v. kaže kada čovjek moli Allaha djalešenuhu za nešto kaže Allah pozove Džibrila, Meleka Džibrila, a.s.v. i kaže, ja Džibril o Džibrilu, moj rob me moli kaže, ja gospodaru pa ga Allah opet pozove ja Džibril, o Džibrilu kaže, moj rob me stalno moli Uporno me molim, neće da odustane. Kaže, ja gospodaru. Kaže, ja, Džibril, nemoj da primaš ovu dovu. Ne prima se ova dova još. Kaže, što gospodaru? Kaže, o, Džibrilu, jer ja volim da slušam glas svoga roba. Drago mi je da slušam glas svoga roba. A insan ko insan, možda bi zaboravio na Allah. Ne bi mu se obraćao tako iskreno i tako skrušeno, kako se mi znamo obraćati Allahu, jel da je? kad smo u nekoj velikoj potrebe. I u istinu, braćo i sestre, dova je znak imana, zapamtimo. Dova je znak imana. Kaže, uzvišeni Allah te bareke veteala, wa kala rabbukumu du'uni jesteđib leku. I rekao je vaš gospodar, molite me, ja ću vam se odazvati. Imam tahavija je kazao, Wallahu ta'ala yastajibud da'awat wa yaqdil hajat. Allah, Gospodar je taj koji prima ljudske dobe i koji ljudima rješava njihove potrebe. Wa yamliku kulla shay. Şey. Allah je taj koji sve posjeduje. Wa la yamliku hu shay. Şey. Njeg ga ništa ne posjeduje. Wa la tina 'an Allah tabaraka wa ta'ala tarfat 'aynin. I niko od ljudi i ništa na ovom dunjalu ne može niti jedan trenutak bez Allaha. ومن استغنى عن الله تعالى عن الله تبارك وتعالى طرفه عين فقد كفر وصار من اهل الحينه اونا يكون استردي ده без koliko jedan trenutak da mu Allah ne treba ide neovisano o Allah od Allaha pa takav je počinio kufri nevjerstvo braći i sestre zakraćemo spomin samo jedan, jedan lijep i dirli slučaj iz vremena imama Ahmeda ibn Hambela koji se spominje u nekim dijelima. paradi Ibreta ćemo spomenuti ovaj događaj. Kaže da imam Ahmed ibn Hambel jednom prilikom krenuo da sakuplja znanje. U to vrijeme je bilo putovat, pola dunjaluka preći da bi sakupio nešto. Pa je kaže, išao i išao i došao u neko daleko mjesto u vrijeme jacije namaza. Pa je klanjao jaciju namaz planirao tu noćiti u toj džami. Imam Ahmed ibn Hanbel, a nikome nije govorio da je to on. Jer inače da je, da je bilo kome govorio, ljudi bi ga dočekali, primili, ugostili, jel? Pošto je to jedan od najvećih učenjaka ummeta. Pa je kaži klanjaju jaciju, završila se jacija i poželio da ostane da spava u džami. Kad dođe neki čovjek ko bio portir, ko bio čuvar, stražar, tu bio, jel? I kaže, ne može se noći u džami. Pa što se ne može noći u džami? Kaže, zaključavamo, ima svega napolju, lopova i ostaloga, pa moramo, moramo da čuvamo džami od toga. Kaže, pa ja bih trebao da noćim, ja sam u safir. Ne predstavljamo se još. Kaže, ako je već tako, ja ću ti preporučit nekoga u čioj kući možeš noći. Tu je blizu. Pouzdan, pošten, povjerljiv čovjek Dobar vjernik Hajde kaže I dođu na vrata kod tog čovjeka Kad neki stari čovjek Skroman Koji skromno živi Tako i tako bujrum Ima al konaka ima Kaže ima Ahmed ibn Hambel, Prvo sam primijetio da je to dobar čovjek Allahu vrob Al kaže bio je neka sirotinja Siromah bio I je, kaže, jednu malu sobu, a i tu malu sobu je podijelio na dva dijela. U jednom dijelu je pekao hljeb i sutra prodavao kako bi preživio, a u drugom dijelu je živio i ono što mu je bilo potrebno za, za ostale stvari. Pa kaže, kada smo na večer legli, ima Mahmed i Bilhambel priča, i dalje se on nije predstavio nikome. Legli smo, ja se probudim, kaže, vidim da on peče hljeb. Ali kaže, kad god pogledam na njegova usta, vidim da čini je zikra Allaha alhamdulillah Allahu ekber kaže kad god pogledam u njegova usta zikre Allaha kaže opet zaspim pa se opet na večer nekad probudim vidim ga stoji na namazu klanja taj stari dedo i mam Ahmed bin Hanbel ovo braći i sestre govori kaže kada smo ujutro ustali pili smo čaj, kahvu ja ga pitam kaže mora da se ti Allahu dobar rob Kaže, Allah, najbolje zna. Kaže, vidio sam te, sinoć, u toj to doba Zikriš Allaha, vidio sam te da klanjaš Pa sam se, kaže, postidio od tebe Kaže, kada si tako dobar Reci mi, imaš li ti da šta doviš Allaha, ima li da si kad nešto molio Allaha, a da ti Allah nije primio tvoju dobu Kaže, Allah mi uvijek prima moju dobu Kad god Allaha za nešto zamolim Allah mi primi dobu Al, kaže, ima jedna dova koju mi Allah nije još primio. Kaže, njemu imam Ahmed ibn Hanbel. Babuka, reci šta je? Reci, babuka, koja je to dova? Kaže, molim Allaha djel'a še'nuhu, cijeli svijeti dunjalu priča o imamu Ahmedu ibn Hanbelu. I kaže, molio sam Allaha djel'a še'nuhu da sretnem imama Ahmeda ibn Hanbelu u svome životu. Kaže, tu mi dobu nije Allah primio. Kaže, Babuka, raduj se, jer ti je Allah ispunio tvoju dovu Ja sam Ahmed ibn Hanbel Subhanallah, braćo i sestre Kada Allah Čelešenuhu hoće da primi svome robu dovu Allah Čelešenuhu ponizi i imama Ahmeda ibn Hanbela I ne znam koga na Dunjaluku da ispuni dovu svome malom sićušnom robu Koji je siromah u našim očima Ali je kod Allaha veliki Ali je kod Allaha veliki. Allah, djel lešenuhu, spoji uzroke. Treba Ahmed ibn Hanbel da dođe baš u tu džamiju, pa da nema konaka, pa da dođe kod tog siromaha, jer mu je Allah obećao primiti dobu. Pa molimo Allaha, djel lešenuhu, dragama vraću i sestri, pogotovo u ovom plemenitom, rahmeta puno mjesecu Ramazanu, Molim Allah da nas uputi i učvasti na pravom putu, da sačuvam muslimane, da pomogni muslimane, ma gdje bili u svijetu, da ujedini naše safove, da očisti naša srca, uputi nas i našu djecu, da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastide. Amin, ar-o-bena,